Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Allazi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin. Allah yang telah berunkan, menanamkan kedamaian, ketenteraman, rasa sakinah di dalam hati orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Untuk Allah tambahkan atas iman yang telah ada. Artinya adalah apa? Allah ingin buktikan bahawa sesungguhnya Orang-orang yang di dalam hatinya ada iman Mereka adalah orang-orang yang tenang Di dalam menghadapi hidup ini Allahumma salli wa sallim Wa bala hadhan nabiyyil karim Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Salatan tukrijuna biha min zulumatil wahmi amin Wa tukrimuna binuril fahmi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 Bahkan Allah bersalawat kepadanya Ingat Allah Tidak pernah menggambarkan dirinya salat Allah tidak pernah menggambarkan dirinya puasa Allah tidak pernah menggambarkan dirinya membaca Al-Quran Tapi Allah menggambarkan dirinya dalam Al-Quran adalah apa? Inna Allah Ga'umala Ika Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Lihat, subhanallah. Allah gambarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala beserta para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu. Hay orang yang beriman. Yang beriman. Saluk. Saluk. Saluk. bersalawatlah engkau kepada Nabi Niscaya salawatmu akan mendatangkan keselamatan bagi dirimu subhanallah hidup akan dimudahkan dekat semakin dekat, cinta semakin cinta rindu semakin rindu Allah Akbar kita akan dengarkan sekumpulan anak-anak muda dari Marawis Al-Haramain mereka akan bersalawat menghibur kita dengan senandung yang bisa mendatangkan syafaatul ulum pertolongan yang besar dia ambil mashaan nanti bahkan solawat solawat ini akan menjadikan kita apa tahta isa gitu muhammadin berdiri dalam barisan yang sama sama rasulullah saw mudah mudahan hal ini bisa membuat kita menjadi tenang yang bermasalah akan hilang masalah yang depresi mungkin dia akan menjadi orang yang jauh lebih sehat insyaallah mari kita dengarkan.